Och välkomna till Escapistoma, podcasten där fantasi blir lite verkligare. åtminstone för oss och just nu. Jag som pratar heter Daniel Arling och med mig har jag min vän Ständig bisittare och vår beskyddare från morgondagen Thomas Engström. <går> Hallå där Daniel. Är du beväpnad och redo för framtiden? Ja, jo då. Jag är upp till tänderna redo att försvara morgondagen från den dystopiska framtid vi har besökt. Ja, för vad är det vi har tittat på till idag? Vi har tittat på kultklassiken Terminator från 1984. Och titeln kultklassiker gör den ju verkligen sig förtjänt av. Mm. Tanrigen. För det här är en av de filmerna som verkligen sätter ordet action i actionfilm. <laughs> ja, det jag det ändå alltid. Jag hoppas verkligen att vi inte har med oss några lyssnare som inte har sett Terminator. Nu är det sån här, jag har svårt för att tänka mig det. Eftersom det här verkligen är en av de mest kultklassiska av kultfilmer. Och som du säger också, en, en verklig actionfilm också. Problemet med den, som egentligen inte är ett problem men det är ändå ett faktum. Mm. Är ju att den ofta över utav sin uppföljare. Ja, jo det gör den ju. Så att när folk pratar om Terminator så pratar de i regel om Terminator 2. Mm. Och det är inte utan anledning Terminator 2 är en riktigt bra film. Mm. Mm. Grejen är den att Terminator 1 eller The Terminator är också en riktigt bra film. Mm. Absolut. Men den har ett lite annorlunda utseende jämt sin uppföljare. Och det är väl därför som den som den kanske glöms bort. Mm. Jo, de, de skiljer sig väldigt gravt åt tycker jag själv också. Nog favoriserar jag väl själv två för ettan också. Det känns som det är ganska många som gör. Man får absolut inte glömma vars det hela började trots allt. Ja, utan denna så hade ju inte uppföljaren kunnat vara. Mm. Mm. <laughs> Mycket logiskt nog. <laughs> ja. Den är ju både skriven och regisserad av James Cameron. Och här har vi ju en man som verkligen vet hur man gör actionfilm. Ja. Ja, precis. Även på 80-talet för er som inte var födda då och inte kunde se den här filmen då. Även om han kanske har tappat lite på sistone. Jag vet att det är många olika åsikter vad gäller till exempel Avatar mm. och hans senare arbete. Men mm. åtminstone på 80-talet var han väldigt, väldigt, väldigt skicklig. Och gjorde väldigt väldigt väldigt bra filmer. Mm. Resten är väl en diskussionsfråga. <laughs> ja, det kan vi vi kan säkert diskutera det i något avsnitt också när vi börjar. Vi kan ta upp regissörer. Men du hörde var han fick inspirationen till Terminator ifrån? Ja, jag, jag har läst någonting om en någon typ av feberdröm som han hade. Mm, han ska tydligen ha legat på ett hotellrum jättesjuk och ha små hallucinerat. Mm. Och ska ha sett en, en bild i sitt inre. Nu är det lite skillnad på hur den här bilden ser ut beroende på vilken intervju som har gjorts. Mm. Men i regel så är det en skepnad som stiger upp ur eld. Mm. Röda ögon. Knivar. <laughs> ja. och någon eh, intervju så skulle det ha bara varit ett tors som steg upp på eld, jag vet inte men... ja, precis, någon metallisk tors, det är det jag också har hört, men som sagt eh, han, var ju, han var ju trots allt febrig så han kom detaljerna kan säkert vara lite sådär svaga och hoppiga och... ja men de gjorde ju ett ganska uppenbart intryck på både honom och du senare ja. också på oss, för ja. det här har ju blivit en väldigt ikonisk bild i Terminator. Ja, oh ja. ja det är jättekul att, att höra att det var på det här viset som, som själva idén kom senare, för det var ju efter var ju fall efter den feberdrömmen oavsett hur den nu exakt var i detaljer, mm. så var det ju ändå därefter som man satte sig och skrev det första som uppslaget för The Terminator. Jag önskar att jag kunde få en sån feberdröm jag var och dåligt. dålig. <laughs> jo. Då sitter jag mest och ser blinken ljus eller färger. Men det är kanske mitt inre sätt att säga att jag ska göra gatubelysning The Musical eller något sådant. Försök att duga det nästa gång. Eller lovar att jag stöttar dig. Nej, men det är intressant att en så enkel sak som en dröm kan mm. ha lett till en sådan titan i ja. filmvärlden egentligen. Ja, visst. För det är ju väldigt få som inte åtminstone har hört talas om Terminator. Mm. Mm. Och idag så hoppas vi ju kunna sudda ut alla de här som är ännu är stackars olyckligt ovetande om filmen, om det nu fortfarande existerar några sådana där ute. Och sudda ut. Det låter som att du ska göra en Arnold. Ja, jag ska terminera då. <laughs> <Precis>. <laughs> en liten rolig detalj förresten. När jag satt och gjorde lite efterforskningar till. Det här avsnittet mm. så satt jag på IMDb och bläddrade och fick se en inte så mycket använd svensk översättning på titeln. Ja. Som jag blev lite konfunderad <laughs> över. Ja, jag blir genast orolig. <laughs> Enligt IMDb, på en lite obskyr artikel på IMDb så ska en svensk titel till Terminator ha varit Dödsängeln. wow Bespara mig de detaljerna. <laughs> jag, jag förstår vad de har fått idén ifrån, men den är lite opassande. Ja, väldigt opassande. Jag, jag trodde ändå att de skulle ha försökt översätta Terminator till någonting i stil med liksom utplånare eller vad som helst. Avrättaren. Ja, ja, ja. Det, precis. Ja, men det hade jag ändå kunnat köpa lite bättre. Det hade fortfarande inte varit bra, men jag hade kunnat köpa det för att då har man ändå försökt att göra någon slags typisk försvänskning. Men att hitta på att det skulle vara dödsängel. Ja, för då, där är ju inga religiösa kopplingar i den här filmen Nej. alls. Visst. Eh. Inte ens i utsatta situationer är det ju någon som ber eller något sånt. Nej, utan där finns ingen koppling alls. Mm. Så då blir det bara dödsängel som någon som går runt och ser till att folk dör. Ja, jo, men... mm. jo, visst. Jag kan förstå hur de har tänkt, men det är inte helt rätt. Nej, det är det inte. Men för den som kanske undrar, ja men vad handlar The Terminator om? Jo, filmen handlar då om Sarah Connor, en helt vanlig ung kvinna med vanliga vardagsproblem, både vad gäller jobb och killar. Och en tillsynes normal jobbdag så blir Sarah uppmärksammad av sin arbetskamrat om hur en helt annan Sarah Connor har blivit kallblodigt mördad i sitt hem. Och senare samma dag så rapporterar nyheterna hur ytterligare en person med samma namn har blivit skjuten. Så Sarahs egen paranoia börjar givetvis växa av detta och snart känner hon sig förföljd något som faktiskt ska visa sig vara sant också när hon gömmer sig inne på ett diskotek i väntan på polisen och plötsligt då blir beskjuten men istället räddas av en ung man som skjuter tillbaka mot förövaren Tvingad att lita på sin räddare så flyr Sarah från diskoteket tillsammans med denna främling som heter Kyle och är hennes utsända beskyddare Han berättar att mördaren är en så kallad terminal en dödsmaskin från framtiden, utsänd för att döda Sarah. Även Kyle själv kommer från samma framtid, en där Sarah spelar en väldigt betydande roll för kampen mot maskinerna. Mm. Epist. Epist är bara förnamnet. Nej, <laughs> ja. det, det här är en cool film med en cool handling, alltså. De här så kallade Terminatorna, dödsmaskinerna, de är, de är häftiga, tycker jag. Alltså det är ju här en trend som jag har sett i andra filmer och tv-serier och liknande föds. Mm. Och det är ju det att när, när en robot dyker upp för att utrota en människa eller döda någon eller bara ska vara gömd i ett folkhav mm. så är det oftast en Arnold Schwarzenegger-karikatyr av något slag. Det är en väldigt eh, musklig, ofta snäggad kille, gärna i eh, svart skinnjacka. Ja. Ja, men han gör sig ju väldigt bra också i mm. den roboten, så. <laughs> <laughs> och Så att här sätts ju en trend som sen sprids. Ja. Och konceptet med mördarrobotar. Jag vet inte om det fanns på samma sätt tidigare. Nej, jag tror väl inte riktigt det. Jag vet att jag har sett någon gammal, riktigt gammal film också om mördarrobotar. Jag kommer bara inte ihåg om den gjordes före eller efter. Men då var ju inte robotarna heller mänskliga. Utan då var det, det var en jättekonstig film om någon slags alltså, mer spindelaktiga robotar som människan dess, de hade byggt. Mm. Framställda för att som hjälpa människorna att uppnå sina egna mål. Så det är liksom, äh, långt ifrån samma sak. Men, men efter Terminator så var det ju verkligen det här just maskinerna som ska ta över världen och gör det dessutom på ett sånt här robotaktigt vis som att de ser lite mer mänskliga ut. För i den framtiden som porträtteras där har ju mänskligheten förlorat. Mm. Robotarna har vunnit, eller rättare sagt maskinerna, eftersom det är det här försvarsnätverket Skynet mm. som leder till det krig som ja, utplå Mänskligheten mm. och det är i Skynets försök att utplåna resterna som de som den kommer att utveckla robotlönmördare. Mm. eller robotkrigare, hur man väljer att tolka det, som ska kunna smälta in bland människorna och slå till där de är som mest oförberedda. Ja, precis. För de andra maskinerna som vi ser i den här filmen, i små visioner av Kiles förflutna, men mm. vår framtid så är det ju ganska stora och klumpiga maskiner som Glider runt och försöker att döda människor. Så att Terminator-robotarna är nästa steg i Skynets försök. Mm, mm. Jo, de är roliga att se. De här mer stridsvansaktiga, mer typiska robotarna tycker jag ändå på, på ett vis. Eller maskiner åtminstone, om man tänker så. För de är ju som bara. Stora bepansrade tanks helt enkelt. Alltså det är bara vapen som sitter på en stor konstruktion som antingen rullar framåt eller flyger framåt. Och bara skjuter vilt mot allt som rör sig. Mm. Så det är ju en, jag förstår ju dessutom absolut vidareutvecklingen. För vi människor kan ju ändå gömma oss under jord också. Och det gör man ju. Mm. Så för att kunna komma åt de här, som sagt, resterna av mänskligheten. Då behövs det ju någonting som kan infiltrera mer på marken, den nivån komma åt samma gömsten som vi kan. För det är ju också en logisk koppling egentligen att det mest praktiska att bygga det är ju de här stridsvagnarna och mm. flygskeppen. Att bygga någonting som ska gå på två ben, vilket är svårt egentligen att få till. Vi kan det men vi har ju också ett antal miljoner års evolution bakom mm. oss. Mm. Att försöka göra samma sak med maskiner är ju inte lätt. Nej. Men där det visar sig att faktiskt göra det här arbetet och få de här robotarna att finnas och fungera uppnå syftet. Mm. Så det är ju tydligt det är ju verkligen maskiner som tänker. <laughs> <laughs> oh ja, ja, för de maskiner som utvecklas är ju dessutom, alltså Terminator må ju se ganska typ sofistikerad ut och avancerad men det är ju fortfarande bara en ren dödsmaskin. Den har bara ett enda mål och det är att utplåna och det finns bara ett sätt att göra det på och det är med att ja, så agera på samma sätt som, som vilken annan maskin som helst i den här hemska framtiden. Det är bara att hålla in en avtryckare egentligen. Onder och död är allt som, som, är, som existerar för dem. Och mycket av handlingen i den här filmen går ju ut på att se till så att människorna har en chans. Ja, i framtiden. Därför att om Sarah dödas så... Kommer det att sätta käppar i hjulet för människorna på ett sådant sätt att maskinerna är övertygade att de kommer att vinna? Mm. Visst. Och Sarah har ju väldigt svårt att förstå sin roll i allt det här länge, men, hon, mm. men allt eftersom hon får höra och allt det som händer får ju henne att förstå mer och mer att Kyle är inte bara en galen panna men mm. konstig historia utan att det här är faktiskt sant. Mm. Ju mer hon ser Terminatorn och, och ser den agera och <laughs> skjuta till höger och vänster <laughs> så är hon ju ganska övertygad om att det här är ju på blodigt allvar. Ja, speciellt när just Termin inte dessutom de aldrig blöder. Utan hur mycket stryk som den än får ta emot av Kyle. Så reser den sig bara upp om och om och om igen. Och fortsätter med det som är just dess uppdrag och dess mål. Nämligen att utplåna Sarah. Sarah har ju ingen aning om någonting av det här, hon är ju bara en, en vanlig tjej, ja. åtminstone som hon ser det själv mm. och hennes roll är väldigt underlig, åtminstone för henne själv <laughs> Men vi kanske ska ta en titt på Sarah som karaktär Ja, låt oss kika Lite närmare på, på Linda Hamilton, så att säga, som ju är den som spelar Sarah Connor. Som sagt, en helt vanlig kvinna egentligen som bara kastas in i det mest otänkbara scenariot man egentligen kan tänka sig. Jag förstår verkligen hennes panik och skräck när det dels helt plötsligt visar sig vara någon som verkligen är ute efter henne. För det, det går ju ändå upp över henne ganska snabbt att det är någon som, någon som verkar gå runt och bara döda alla som heter Sarah Connor. Som sagt det gör ju ändå paranoid och det är fullt förståeligt också. Och sen den här den här drabbningen som sker på diskoteket när hon rent då blir beskjuten och hon tvingas fly därifrån och bara kastas in mest befängda som man kan tänka sig när då Kyle börjar prata om vad hon har för roll i det hela. Varför hon är utsatt och sådär. Mm. Hon, har det, hon har det inte lätt till en början verkligen. Men hon växer ju. Jag har hört säga så skrivas att. Det här är en väldigt kvinnoned- film som att. Det är bara en massa manliga karaktärer som. Pucklar på henne. Verbalt eller fysiskt. Mm. Men jag vet inte riktigt om jag håller med om det. Därför att Sarah- är som hon porträtteras här bara en karaktär som bara lever sitt liv, hon försöker ja. få tillvaron att gå ihop ja, just. och så helt plötsligt så hamnar hon i en, i en ganska omöjlig situation, hon mm. blir beskjuten och mm. jagad av då den här till synes då mannen som mm. då inte visar sig vara en man men det är ju ja är en annan sak mm. och hon har en beskyddare som är väldigt hänt med henne till en början ja. och poliserna som senare talar lite ner till henne är vad kommentaren har varit men jag tycker inte det utan det är Kylie är ju naturligtvis orolig för att hon ska vara skadad och att han därför har misslyckats så att det finns ja. inget hopp Nej. att Terminator är Bordus det hör till. <laughs> ja, det är en dödsmaskin <laughs> och jag tycker inte att poliserna är särskilt nedsättande de försöker prata och vara lugna med någon som är väldigt uppstressad Och väldigt rädd mm. Och att det är kanske inte är bästa Sättet att börja debattera Eller prata med personer I fråga utan då är det kanske bättre Att vara lite lugnande och försöka mm. vara, Anta lite en föräldraroll Eller vad man ska säga Speciellt när hon är hon som är så uppstressad Hon, hon börjar ju ändå tro på det Kyle säger och självklart Varför ska hon inte göra det egentligen Hur galet det än låter så hon har ju ändå fått se en man i, alltså i form av Terminator- som blir skjuten om och om igen- men som inte dör utan bara reser sig upp hela tiden. Och slår näven igenom en vindrutor. Ja, precis. Och liksom gör allt det här utan att verkligen visa- några som helst mänskliga tecken på att han skulle- ta skada eller sånt där. Och det är det som de då försöker sedan- Rationalisera. Ja, precis. Så att jag tycker inte det är konstigt att- poliserna pratar som de gör med henne och verkligen försöker få henne att bara tänka resonerligt helt enkelt. Men jag tycker inte att de på något sätt nervärderar henne eller pratar dåligt. Och sen är det ju också ett faktum att den här berättelsen är hennes mognadsprocess. Ja. Hon är som sagt en vanlig tjej mm. Som bara försöker leva och har en ganska så grå eller beige tillvaro. Men har något mycket större som hon ska kunna leva upp till. Mm. Som hon måste leva upp till för att vissa förutsättningar ska bli rätt. Mm. Ju längre filmen går desto mer börjar hon axla den här rollen. till mm. ja, att Till hon faktiskt blir den som hon ska bli så att säga. Mm. Jo. Utan att berätta för mycket. men <laughs> ja, precis. Nej men hon växer ju definitivt i sin roll och det märks att hon har ju en, en väldigt stark överlevnadsinstinkt i sig och som sagt den, den plockas ju fram allt mer och mer och i synnerhet mot slutet så att men som sagt hon har ju en roll som hon, ska, som hon måste axla så är det, bara, det är bara att acceptera egentligen vad som ska hända i framtiden så att. Hon har ju blivit nedsläppt i en situation som hon inte har alls någon koll på. Ja. Hon vet inte hur man gör första hjälpen på någon mm. som har blivit skadad. Och hon tvingas lära sig det. Mm. Hon vet inte hur man blandar bomber, vilket hon också göra. Ja. eller hantera ett vapen. Alltså. Ja, och att byta förare i bil under eldstrid <laughs> eller liknande. Mm. Naturligtvis när i en vanlig tillvaro är det någonting som man ska kunna. Ja, så det är, ju, det är ju inget ovanligt att man inte kan någonting sånt från start Jag menar man kan man ha bra förutsättningar för att göra vissa handlingar men bara för det så betyder det inte det att man kan Jag tycker det skulle bara vara jättekonstigt om hon visade sig vara någon slags actionhjälte Ja precis, en actionkvinna och ha någon slags naturlig talang för allt det här och bara skulle ha satt sig in i det rakt upp och ner utan att ens egentligen ifrågasätta någonting eller vara panikslagen eller sånt där, det är väl snarare det som gör att hon som ger sin personlighet mm. och gör att hon är en karaktär. Och hon porträtteras ju väldigt, väldigt bra av Linda Hamilton. Ja, enormt verkligen. Och jag tycker hon i stort sett är född till den här rollen. Mm. Ja, men jag håller med dig. Det gör jag. Precis som alla de andra skådespelarna i den här filmen så har hon ju också ett väldigt personligt utseende. Mm. Det är ju någonting jag kan tycka när jag ser actionfilmer idag- att många av hjältarna eller skådespelarna är så slädstrukna. Mm. Man kan knappt se skillnad på vem som är vem. Nej. De här lite säregna eller specifika utseendena är inte lika vanliga. Och det är så tråkigt därför att att ha ett lite säreget utseende är inte detsamma som att vara full. Nej. Verkligen mm. inte. Men mm. istället så är man kanske lite mer i ögonfallande mm. och det kan vara någonting bra jag menar Arnold Schwarzenegger Linda Hamilton och Michael Biehn de är ju väldigt speciella, de har ju ett mm. väldigt tydligt utseende och ser bra ut alla tre så mm. att och istället vet man precis vem det är när man ser dem. Ja, oj. De utstrålar ju verkligen det de är också. Som sagt, alltså Sarah Connor eller Linda Hamilton hon ser ju väldigt. Hon ser ju rätt alldagi ut ändå. Hon är som bara en vanlig tjej. Mm. Det som inte vet, som sagt, vet hur man hanterar ett vapen i den här filmen. Sen ändrar hon ju verkligen till det yttre i den andra filmen. Men hur som helst. Mm. Just här och nu så ser hon ut som en vanlig tjej. Och det är samma sak med, med Michael Bean, som spelar Kyle Reese. Han ser verkligen ut som en soldat tycker jag. Mm. Han ser Tydligt mer god ut än vad Arnold gör med sin terminator mm. look Så att man ser ju vem som är den gode, den onde och liksom någon slags beskyddare eller hjälte. Men om vi hoppar över till um, Michael Bean som Kyle Reese. Mm. Du säger att han ser ut som en soldat, vilket jag mm. håller med om. Men samtidigt så ser han inte ut som en stereotypisk soldat. Nej, nej. Det gör Utan det finns mycket där ändå och det är inte det här... Uh, Överanvända i amerikansk film med hur soldater ska vara, agera och prata, utan han är, han är en människa. Ja, fortfarande mm. Mm. Han är ju väldigt hängiven och beslutsam och liksom han agerar ju rätt professionellt. Så att, att han har någon slags militärisk uppväxtbakgrund, det, det ser man ju tydligt. Men absolut, han är fortfarande ändå väldigt, väldigt mycket människa i den här filmen, till skillnad från hur, hur just soldater annars kan verkligen porträtteras att det blev väldigt robot-day också. Men det är klart att då hade det kanske inte synkat så bra med Arnolds. Robotten. Ja, och så, så Kyle är ju ändå, det, det får man ju veta att Kyle är ändå uppvuxen i den här världen. Han har ju inte fått vara med om hur, den här, hur världen har fallit, hur dystopin har kommit till, utan han är ju rent av uppväxt där och liksom fick lära sig att hantera ett vapen och bygga bomber och sånt där redan från födseln ungefär. Mm. Så att han är ju fortfarande man måste ju förstå att, att han har om, alltså, den personlighet som man har. Mm. Han är ju ändå som sagt skolad för det Absolut men, men som sagt ändå visar vissa Han är mänsklig som sagt Han har ju, han har ju känslor han också Även om de sitter långt inne uh, Det är ju förmodligen någonting man tvingas göra Att skapa en sköld Som man måste gömma sig mm. bakom Känslomässigt för uh, Har man sett ett krig egentligen Vilket som uh. Så har det nog en väldig effekt På en som person och mm. Har man då sett världen i spillror Mm. som då Kyle ska ha gjort så är man nog ganska emotionellt skadad Ja, <laughs> det kan vi definitivt säga men man vet ju inte exakt när filmen börjar om Kyle är god eller ond. nej visst utan att Arnold är und är ganska övertydligt tidigt, så att säga. Han äh, gör både det ena och det andra. <laughs> men Kyle agerar också hotfullt och har ett väldigt bestämt drag i ansiktet av att jag har någonting jag måste göra. Så det är ju inte förrän han egentligen börjar och prata med äh, Sarah mm. som man faktiskt inser att jo, men han är god och han är här som hennes beskyddare- mm. Även om man förmodligen drog de slutsatserna långt innan ni och med att han inte agerar fullt lika aggressivt som Arnold. Nej, exakt. Ja, men som att han är ju ändå mänsklig och Arnold är ju en maskin som, som är väldigt målmedveten. Han ska ju mm. bara göra sitt. Han är skoningslös och känns det Också väldigt bra porträtterad. Jag gillar verkligen den här karaktären och skådespelaren också för den delen. Rätt man på rätt plats. Mm. Mm. Det finns faktiskt en intressant grej om Kyle Reese som jag läste för ett par år sedan. Mm -hmm. Nu får vi ju ta det med en ny basalt, eftersom det är lite av ett minne och jag minns inte vad jag läste det. Men enligt rykte så ska Arnold ha varit... Anlitad för att spela Kyle Reese Oj, sa. Men att när han läste manus Så tyckte han att eh, Terminator var mycket intressantare Och någonting som han ville spela Så att eh, han fick Byta roll helt enkelt Och om det är sant så var det nog det bästa valet Som han kunde ha gjort <laughs> Ja, definitivt Det var ju jättekul att det var han själv som tyckte det ja, för, Som jag förstod det skulle Det vara hans agent som hade pressat på Hjälterrollen Ja Eftersom Arnold oftast spelar hjälte. Ja, men det var nog ett väldigt bra beslut som sagt. Ja, för Arnold Schwarzenegger som The Terminator är helt rätt. Ja, oj. Han har utseendet och han har skådespeleriet som... Mm verkligen får den här rollen att bli levande. Mm. Även om man ser väldigt stel ut. Ja men han ska ju ändå vara en maskin också så att han ska vara inte stel. Han får komma undan med det tycker jag i den här rollen. Till skillnad från andra roller. Ja precis. Ja. Nej men det, det är både väldigt tydligt spelat att han är en maskin men jag tycker ändå att det är också väldigt subtilt. Mm. där är många scener där han interagerar med andra där vi vet att han är robot mm. och märker de här små udda sätten att konversera eller ja. agera på ja. men att folket som han pratar med tänker inte på det därför att, ja men de förväntar ju sig inte att det ska vara en maskin Nej visst, självklart inte och folk är ju folk, en del är ju lite udda helt enkelt Ja det sådana karaktärer också. <laughs> Nej, Han är ju som sagt han är ju ändå skolingslös och kallt så att uh, jag tycker att han gör, han gör den rollen verkligen Ja för hans, hans i här är ju väldigt olikt hur rollen senare porträtteras i Terminator 2. Han har ju som ingen personlighet i den här filmen. Alltså han är ju han, Det är som två typer av dödsmaskiner verkligen. Eller i den här filmen rättare sagt så är han ju en dödsmaskin och ingenting mer. Mm. Det är ju som sagt, han är, han är en robot och han är en målmyndighet en sådan. Han har ju sitt uppdrag, han ska döda Sarah Connor. Det är det enda han gör. Han, han pratar knappt utan han agerar bara. Och när han agerar så gör han det ju med... Med våld helt enkelt. Mm. Så det går ju inte att jämföra riktigt så. Medan han har en be beskyddande roll i tvåan. Och mm. det betyder ju att han måste interagera på ett helt annat sätt. Och då ja. framstår han ju annorlunda också. mm. mm. Och för då blir han mera av det som Kyle är i den här filmen. Mm. Och därmed per automatik så får han ju mer av en, en karaktär. Vet du, varje gång jag ser den här så rycker jag till lite i början. Därför att han får ju den här grå munderingen. Mm. Och jag tycker att det ser så fel ut för att jag sitter och väntar mig den svarta skinnjackan <laughs> <laughs> jo, och, och inser ju efter en, Någon minut att jag just det Men det, det är snarare tvåan Där det är den ikoniska bild Ja precis nu, nu får han svart skinnjacka även i den här Men det är en helt annan typ Och det är mycket senare ja. Jo det är ju hans roll i tvåan Som verkligen är nästan fast i ens minne egentligen Och det är ju just för att han har En faktisk roll där så att säga Utan att liksom trycka ner på att han är The Terminator i, i den här filmen Jag menar inte att han inte har en roll på det viset men det är, som sagt, det skiljer sig åt väldigt mycket. Men i den, här, i den här filmen så är han ju inte en rollfigur på det sättet utan han är det namnlösa hotet. Ja, ja visst. Även om han inte är särskilt namnlös. De vet ju vad han är. Mm. Men vi introduceras ju som publik mer och mer för vad han är kapabel till. Ja. Och hur ostoppbar han är. Mm. Mm. Särskilt då med den vapenteknologin Som vi har till vårt förfogande mm. <laughs> Och det gör ju naturligtvis Det är ju som att påstå att jo, men Alien i första alienfilmen Har ingen personlighet Nej, men det är ett monster som springer I, <laughs> i ventilationstrummarna Det är inte mm. meningen att det ska ha Den typen av personlighet Nej. Och Arnold har ju samma roll här. Ja. Han är det som, som är farligt mm. som vi måste undvika mm. och helst ta koll på för vår egen överlevnads skull. Mm. Behövs inte så mycket mer. <laughs> Nej, inte för den här handlingen faktiskt. Mm. Oftast är en riktigt bra actionfilm eller thriller bäst om den inte är en alldeles för komplicerad handling. Mm. För ju mer komplicerat desto mer måste du hålla reda på och desto mer sitter du och funderar på annat när det egentligen är skräck du ska känna. Mm. Du ska ju känna när de ligger och trycker i en bil och Terminator glider förbi och håller ja. och utkik efter dem mm. att, oh, Hotet är nära, det är ja. farligt. Ja, visst. Liksom, död och liv kan vara bara en sekund ifrån varandra mm. mm. Och det tycker jag förmedlas väldigt bra i den här filmen. Jag tycker att det känns precis rätt. Mm. Absolut. Jag har varit förvånad ändå nu när jag såg den igen. Det var, det var många år sedan jag såg just ettan tidigare. Som sagt, tvåan är ju som ändå lite större som film. Mm. Och jag har definitivt sett den oftare. Och mm. jag tror att jag såg den mer nyligt också. Så jag blev lite förvånad när jag gick tillbaka till detta Just på grund av hur pass som ren den är. Mm. Väldigt rakt på sak, kort och koncis att det som sagt inte är så himla komplicerat men den lyckas ju fortfarande förmedla väldigt mycket just spänning mm. och det här hotet som du pratade om också att som sagt de scenerna som är där i synnerheten de ligger och trycker i bilen, de är ju ändå rätt så, så, så tunga egentligen. Men det är ju lite som um, high som vi pratat om tidigare ja. där är inte handlingen heller jättekomplex vi har en hel del karaktärsutveckling och då har vi även här men jag tycker inte det är riktigt samma sak för handlingen är vad som måste göras och hur det ska uppnås. Mm. Karaktärsutvecklingen är dialogen mellan respektive karaktär och hur de visuellt visar hur de känner sig eller hur de mår. Ja. Och det ena måste ju inte utesluta det andra naturligtvis. Men i en film där det handlar mer om hur vi hanterar stress och att vara i en pressad situation... Så är det ju mycket intressantare med karaktärsinteraktionen än att det är en jättelång historia som ska berättas av någon som egentligen inte spelar så stor roll. Nej, visst. För även om framtiden är, är viktig i den här berättelsen och hur det kommer att bli om inte Sarah överlever mm. så är det egentligen inte fokuset. Fokuset är ju vi måste överleva. Ja, visst. Absolutely. Framtidsvisionerna och det är kryddan som gör att vi har motivationen. Den ja. lilla extra motivationen mer ja. än att jag vill inte bli skjuten. Nej. <laughs> Men de flesta andra karaktärerna i den här filmen är ju ganska sekundära kan man säga. Mm. De är bara sina roller av lag. Ja. Seras rumskompis är rumskompisen mm. Hennes kille är hennes kille <laughs> Vakten på diskoteket är vakten på diskoteket Alltså de har inte så mycket mer än vad de ska vara för roll Nej. Men det är ju faktiskt två som är väldigt i ögonfallande på ett bra sätt Som jag tyckte förmedlade väldigt mycket på väldigt lite Och det är de två poliserna som försöker hitta och rädda Sara Just det precis, de som vi får följa ändå lite nu och då, ganska tidigt in när, när det här första mordet ska som uppdagas, eller åtminstone mm. att det kommer på tal, och även då det andra mordet, och de själva väldigt snabbt ser den här den här kopplingen, och det, dels har vi Paul Winfield som spelar den ena polisen, och sen har vi även Lance Henriksen, roligt nog, som spelar någon slags kriminalare, och det är han som verkligen, som presenterar det här för sin överordnad då, Paul Winfield och säger det att, ser du kopplingen den är ganska uppenbar, vi har personer som, som dödas som har samma namn och de här personerna mm. står dessutom efter varandra i telefonlistan så uppenbarligen är det någonting som, som är på gång här. Ja, alltså Paul Winfield i sin karaktär säger ju också, vad tusen ska vi kalla det här för Telefonboksmördare. Ja, precis. Ja. Det, hade ju verkligen, det hade ju förmodligen blivit en sån sak i pressen också. Det är det de är oroliga för också. Att så fort som pressen får ny om det här så kommer de ju börja skriva allt möjligt. Lance Henriksson är ju lite en också. Ja, det är han verkligen. Jag blev... Jag hade ett totalt glömt bort att han hade den här rollen verkligen så att, det var klart att jag var glad över att se honom även om det som sagt, poliserna spelar ju ingen jättestor roll även om de syns åtminstone mer än vad somliga andra gör. Ja, de har ju en betydande roll för handlingen också. Jo eftersom de ändå försöker att leta reda på henne, alltså Sarah och ska ta in henne för, för beskydd så absolut de, de ses ju ändå av en viss anledning. Och de hamnar ju under press också. För de har ju sett sammanhanget på de här morden. Mm. Och de vet att hon är nästa... Mm. I ordningen. Mm. Och då blir de ju nervösa för att oh, vi måste rädda henne. Eller vi måste hjälpa henne. Just. Och de försöker få tag på henne. Och de letar efter henne. Och de diskuterar sinsemellan. Liksom, hur ska vi lösa det här? Vad, vad måste vi göra? Och jag tycker det porträtteras väldigt fint. Mm. Bra kemi mellan de två också. De har två helt olika personligheter. Och ja. det är tydligt att de Både respektera varandra, även om de retas och har sina smitt Ja, Jag tycker det är en jätteskön kemi som de har. Men de, Det viktigaste är att de gör det de ska för dem, men att de sen har, har sitt sätt att agera. Gör bara dem mer mänskliga och mer ja. i ögonfallande. De ja. sticker ju ut. Mm. Ja. ja, de är inte gen... Sådana generiska poliser, det är de ju inte. För det finns det ju gott om, det är gott om också. Och mm. polisstationer, som vi ändå får vara där lite grann. Och så stiftar ju bekantskap med Dr. Peter Silberman, mm. spelad av Earl Bowen. Mm. Men han har ju en väldigt, väldigt, väldigt liten roll här. Ja, den är till mindre än vad både Paul Winfield och Lance Henriksen är. Så. Ja, betydligt mindre. Jag vet inte hur många scener som han är med i den här, men han kommer ju ha en betydande roll senare i uppföljaren. Ja, visst. Så det känns ju nästan som att här introducerar vi en karaktär som vi ska ha med senare. Men ja. jag tror å andra sidan inte att James Cameron hade tvåan redan planerat Nej. när han gjorde den här. Nej, visst inte. Definitivt inte. Det var nog bara en, en rolig grej för att, för att ytterligare kunna binda ihop första och andra filmen. Speciellt när mm. det ändå gick sju år emellan dem också. Visst. Och man får ju faktiskt säga att det var en ganska blygsam produktion. Ja, det gick inte åt mycket pengar där. Totalbudget för filmen när den var färdig ska ha legat på 6,4 miljoner dollar. Mm. Och det är ju naturligtvis en fruktansvärd massa pengar. Ja, ja, jo visst. Det får man ju inte. Men å andra sidan, i filmvärlden så är det ju faktiskt inte särskilt mycket. Mm. Jag menar, det var vissa av de mindre spelarna tjänar på sina roller nu för tiden. Ja, precis. Ja. Och även då. Ja, och även då. Jo, för även om, även om det här är på 80-talet och 6 miljoner naturligtvis eller 6,5 miljoner nästan, naturligtvis är mer än vad 6,5 miljon dollar var idag så är det fortfarande, jag har varit väldigt förvånad när jag såg vad de egentligen hade för budget för den här filmen för jag trodde definitivt att den skulle ligga högre. Men det var väl inte någon så kallad blockbuster just då antar jag. Eller alltså, den var nog inte planerad som en. Nej. Vad jag har hört så, så höjde de faktiskt budgeten under arbetets gång från fyra till sex miljoner. Ja. Och det kan väl vara därför att de tyckte att det artade sig bra och att produktionsteamet fick mer pengar att göra sin färdiga produkt med. Och naturligtvis, talar ju sitt språk, den känns lite mindre än vad uppföljaren gör, men å andra sidan... Det är en mindre film. Den ja, utspelar sig i en mindre miljö. Den mm. behöver inte vara större för att faktiskt vara bra. Nej. För där kommer ju det här att bara för att du har mycket pengar att spränga på effekter. Mm. Så betyder inte det att din film faktiskt blir bättre. Du måste ha handlingen och manuset till det. Mm. Och manuset, handlingen och karaktärerna gör den här filmen. Mm. Sen skadar det ju inte att effekterna också har blivit väldigt snygga. Åtminstone till... Det stora hela sättet ändå. Mm. Ja, naturligtvis. <laughs> Som alla specialeffekter så har det ju blivit en viss datering på ja. de här. Men många av dem tycker jag fortfarande är väldigt snygga. Mm. Men vi kanske ska gå vidare till det visuella när vi ändå har börjat prata specialeffekter. Ja, absolut. Det är ju väldigt mycket praktiska effekter i den här Mm. ordet praktiska effekter för de som inte vet är när man använder dockor och trickfilmning med att göra små modeller som ska se större ut på film som numera håller på att ersättas av CGI och datorgrafik. Mm. Och jag tycker det är synd för många gånger så är de praktiska effekterna snyggare. Ja, absolut. Naturligtvis är ju att att spränga en bil, liksom att faktiskt spränga en bil för att få till rätt effekt är ju också en praktisk effekt. Mm. Men just det här när de har animerat som nu robotskelett och liknande mm. så har de ju gjort det med små modeller. Mm. Och jag hade nog ökat kontrasten lite på min film om jag hade remastrat den som man säger. Ja. <laughs> för att den skulle smälta in lite bättre. För den ser lite blek ut i vissa scener Men det är fortfarande snyggt. Det är det faktiskt. Ju mer man ser av i synnerhet Terminatorn som den ser ut, alltså som en robot så att säga, desto mindre levande ser den ut. Och då menar jag inte bara för att ja visst, det ju en robot så det är väl klart att en metallisk varelse ser inte så himla levande ut. Men den rör sig lite stelare och stiltigare på ett sätt som inte är lika robotiskt som det är att det är... Det är liksom begränsande, tekniskt begränsande hur jag ska uttrycka mig. Mm. Men närbilder och sådant, på i synnerhet Terminator, tycker jag ser jättebra ut. Jag tycker hemskt mycket om designen på den här uh, mekaniska varelsen, eller vad ni nu ska kalla den. Ja, robot. Ja, roboten helt enkelt. <laughs> <laughs> uh, och han är, den är skrämmande. Ja, uh, det, det är en suverän skapelse, verkligen. Ja, designen på figuren är ju jättebra. Mm. Den är ju väldigt ikonisk och jag förstår att de har jobbat vidare på den. För att den är så den är både i ögonfallande och väldigt snyggt gjord. Sen förstår jag ju att du tycker bilderna är, är snyggare än vi, vi bilderna där den är med. Därför ja. att vi bilderna är ju inspelade där de har haft en liten modell som de har animerat. Ja, visst. Precis, det är mer en praktisk lösning när man är i närhet när man är, när det är närbilder och sådant. Då kan man jobba mer med en, med en docka som man bara kontrollerar med armar på något vis. Mm. Jag förstår ju att du tycker att den är snygg den här roboten och att närbilderna är fantastiskt vackra. Mm. För det är de verkligen särskilt just bilderna där för att de har ju haft en ganska stor docka, åtminstone ett torso som de har gjort eh, just när bilderna ja. när det är bara roboten. Så att jo, säga. Exakt, exakt. Sen förstår jag ju att många kan tycka att den rör sig stultigt och lite väl robotiskt när man ser mm. den i helbild. Men det är ju en helt annan teknik av animering där de har haft en liten modell som de har klippt in. Blåskärm eller grönskärm, vilket mm. de nu använder. Och den skär sig lite, det kan jag hålla med om. Jag hade ökat kontrasten lite för att mm. förbättra den bilden mm. personligen. Men samtidigt jag tycker ändå det har sin charm. Mm. Jag menar, vi klagar på att datoranimerade figurer ser påklistrade ut. Ja, jo. Så vi har inte kommit för mycket längre. <laughs> Men ändå så känns det hantverk med det här. Ja. Det känns ändå som att någon har suttit och gjort det här och det funkar. Mm. Jo, det är ju som sagt, vi, vi gillar ju ändå praktiska lösningar- både du och jag. Och det gör vi av den här anledningen också- för att det ser så himla gediget ut. Mm. Uh, i, I synnerhet i nära bild som sagt. Det är inte så konstigt heller- eftersom man som sagt kan använda en mer detaljerad docka- när man, när man gör de scenerna. Mm. Men fortfarande så är jag ju enormt nöjd- över hur, hur Terminatorn är gjort och att man mm. har den praktiska lösningen på dem Så är det ju också en, en väldigt ikonisk scen- från den här filmen där um, Terminator ...gör lite reparationer på sig själv... Ja. Är snyggt. Där han bland annat måste ta bort kött på handen för att komma åt det mekaniska där under. Mm. Eller inte på handen utan på armen. Ja. Och det är riktigt snyggt gjort. Fortfarande mm. tycker jag det ser lite äckligt ut. Ja. Det är ju helt rätt för det är precis det det ska vara. <laughs> mm. Och hans ena öga eller rättare sagt det köttiga ögat som man har utanpå för att dölja sina robotögon mm. har ju också blivit skadad så att han opererar i det också. Och det är det är snyggt filmat. Det är äckligt filmat. <laughs> det enda som ser lite fel ut där det är väl att de har använt en docka av Arnold Schwarzenegger mm. också. Mm. Och den ser inte övertygande ut i varje scen som den används. Nej, speciellt inte när han har just opererat bort ögat. att man verkligen ser vad som dör där under, att det är det här robotögat. För mm. då när han, när han rör på ansiktet, det är väl egentligen då som det verkligen syns. Jag blir som mer lurad av när ansiktet eller huvudet är stilla. Men när de rör mm. på det så märker jag att det är ju en docka som de flyttar på. Även om de har gjort den jättebra, det är väldigt lite Arnold. Men mm. då, då småler jag ändå. Den är lite gråare än vad han faktiskt är, så att mm. säga. mm. Och hade de bara hållit den still och klippt mellan honom och dockan så ja. hade man inte tänkt på det. Men mm. när den rör sig, då rör den sig lite stelare än vad han faktiskt gör sen. Mm. En kul detalj, utan att avslöja för mycket. Han blir ju påkörd och haltar. Ja. Och det märks också i animeringen senare. Ja, det gör det. Där är ju mycket noggrannhet till detaljerna. Mm. Förutom nu effekterna så är den ju väldigt visuellt tilltalande tycker jag redan som film. Alltså den är filmad snyggt mm. även om den som sagt var, är, har en lite mer budgetkänsla än vad kanske andra filmer har så tycker jag det funkar med miljöerna och vinklar och Mm. Ja, jag har absolut ingenting att klara på där. Jag tycker inte att den eh, på något sätt dåligt klippt eller att det skulle se belschaskigt ut någonstans. Att miljöerna skulle vara på något sätt utvalda efter vad som kostar minst pengar mm. att filma i och sådär. Och heller inte när man får se de här, här framtidsblickarna. Eh, när vi får se hur det verkligen ser ut i framtiden när Kyle Reese tänker tillbaka på ja, men sin tid därifrån han kommer. Absolut att, man kan, att det kan synas hur de här futuristiska miljöerna är väldigt inklippta. Det, det märks ju att de springer, ja, som sagt om det nu är framför någon blåskärm eller grönskärm eller vad det nu är. Men det märks ju att det här landskapet där robotarna håller på härjar verkligen är inklippt och det är bara människorna egentligen som är riktiga men, men det ser fortfarande rätt bra ut och det ger en extremt bra känsla till filmen också mm. jag, jag tror att de har byggt någon form av scen som skådespelarna agerar i när, när just de här robotstridsvagnarna och det är med mm. så att det är en blandning av blåskärm och scen, ja. de interagerar ju med miljön också så Jo att... precis, nu finns det ju kulisser då. och de är väldigt snyggt inklippta Mm. det flyter väldigt smidigt in från nutid till framtid eller till hans minne mm. när det händer mm. och känns väldigt talande, vi förstår ju varför att han inte vill att det ska bli så här Ja, det är en rätt skrämmande framtid verkligen, så att det, den talar ju sitt tydliga språk eller de, de minnesbilderna talar verkligen sitt tydliga språk mm. Jag satt och funderade på om jag inte ville se mer ja. när jag tittade, men det slår mig är att ju mindre man vet, desto bättre egentligen. Jo. <laughs> För det är väl det som var problemet när de senare kom att göra Terminator Salvation. Att de inte kunde leva upp till de bilderna och den värld som har beskrivits. Mm. Och det är därför som den inte blev särskilt väl mottagen. Ja. Sen var det en hel del mycket udda beslut i den filmen också. Men det, det är en annan diskussion. Ja. Det finns en anledning till att vi inte ser för mycket av den här framtiden. Därför att vi hade aldrig kunnat leva upp till den bilden som de förmedlar med ord och känslor. Ja. Nej. Bara att se Kiles plågade ansikte när han pratar om framtiden berättar mycket mer än vad han faktiskt berättar muntligt. Ja. Oh, ja. Och detsamma gäller även nu under tvåan och bitvis under trean också, även om trean inte lever upp till sina föregångare. <laughs> jag skulle kunna jämföra det med om jag får gå ett litet sidosteg, varför Anakin Skywalker det vill säga Darth Vader är en sådan besvikelse för många i de nya Star Wars-filmerna. Ja, bra jämförelse. Därför att när vi hör talas om vad som hände Anakin i de gamla filmerna, där mm. de inte vill berätta för Luke att det är Darth Vader mm. utan det kommer som ett avslöjande senare mm. så får vi en så oerhört stark bild av både Anakin och Darth Vader och när man sen förstår att det är samma person men han föll och det var en mycket tragisk historia mm. så får det ju en väldigt tyngd för oss som tittar mm. tyvärr så lever ju inte porträtteringen i de nya filmerna upp till den här bilden som de gamla filmerna förmedlar nej Enneken är som en helt annan person. En mycket gnällig sådan. Ja. Det får vi spara till när vi ska eventuellt prata om, om dem. Ja. Om vi orkar. Jo, ja, det, det, blir, det blir en tung diskussion. Ja. Det. Men det finns ett engelskt uttryck som är Less is more. Ja. Det vill säga, ju mindre, ju bättre mm. i många sammanhang. Och det mm. då har vi faktiskt här. Vi behöver inte mer av framtiden än vad som berättas. Därför att vad vi själva föreställer oss utifrån vad vi har hört mm. kommer aldrig filmen att kunna överträffa. Nej, det är ju alltid så. Det är ju Den mänskliga fantasin insätter ju som inga begränsningar egentligen. Men det gör ju. Det blir begränsningar när man ska visualisera någonting. Så att, absolut. Jag blir också nyfiken på hur framtiden ser ut. För det är ju verkligen helt horribelt av det lilla man ser. Men framförallt det som Kyle berättar. Men det är nog bäst att hålla det där helt enkelt. Fick du också obehagskänslor när du ser den här lasertatueringen med c som man har fått inbränt på armen? Ja, precis. Ja, Ja, det säger en hel del när han pratar om vilket, vilket slaveri som det har varit ändå. Ja, att de inte har några chanser egentligen. Nej, det var bara att arbeta tills man dog egentligen. Mm. Det, alltså, det är en fruktansvärt plan, tidverken Och den berättelsen det skulle ju som aldrig kunna... De skulle kunna bygga upp någon slags så här, fångläger eller någonting. Men de skulle aldrig kunna göra det rättvisa som berättelsen. Nej, och det är ju det som faktiskt händer också i Terminator Salvation. Jag säger inte att den filmen inte har sina små styrkor här och där och jag säger inte att den inte är sevärd. Den är extremt skakig. Mm -hmm. Den lever inte riktigt upp till den bilden som vi har fått i de klassiska filmerna, tyvärr inte. Någonting som är väldigt viktigt här är ju också tidsresor- och det, det är ju löst på ett sätt som är väldigt unikt- för just Terminator-filmerna. Mm. Väldigt visuellt tilltalande också. Att de uppstår i en boll av ja, blixtar. Ja, elektritet. Mm. Att Terminatorn är ganska så oberörd av detta här- det förstår vi och han känner ju ingen smärta. Men att, att färdas genom en blixt egentligen- <laughs> Är ju varken särskilt behagligt eller lätt. Mm, ja. mm. Och det porträtteras också väldigt bra. Och syns väldigt bra i bild när då Kyle dyker upp. Ja. För han ligger och kravlar och han har jätteont. Mm. Och faktum är att jag lär märke till att han hade sår på kroppen. Som jag inte är helt säker på om det ska föreställa att det är så från kriget. Eller om det är som har uppstått av um, tidsresan. Ja, visst, jag tänkte på samma sak för han är ju väldigt illa svädd mm. Man får ju se i någon tillbakablick att det skulle lika gärna kunna komma från framtiden också när man, när man ändå. Det, det blir ju en tillbaka blick där man får se hur han strider mot robotarna tillsammans med sina kamrater och hamnar i en situation där det, där det blir en eldsvåda väldigt nära honom och han sitter fast. Så att jag undrar också om det antingen kommer ju brännskadan från dess och det ska förklara det, eller så är det just att, som sagt, han har blivit svädd av blixten, eller den elektricitet som används för att kunna göra tidsresandet. Det ser absolut inget trevligt ut, det gör det inte. Nej, men faktum är att oavsett om det är tidsresan eller om det är skador från någonting vi ser senare i filmen så är det fortfarande att kronologiskt korrekt. Alltså det filmen håller ihop det är de här små detaljerna mm. som gör det, det gör det så oerhört bra berättat. Mm. Och där finns ofta nytt att, uh, att se. Jag tror också att Cameron hämtade lite inspiration till en av de framtida scenerna i Terminator 2 från den här uh, filmen. Och det är när uh, Terminator kommer att köra längs en väg i, i en förort och köra över en blå lastbil. Mm. Mm. För det är en liknande modell och färg på lastbilen från den mycket ikoniska scenen i tvåan. Ja. <laughs> att han tycker om att demolera blå lastbilar är <laughs> Blå varelser och blått. Han kanske, en, han kanske har någon slags eh, klassisk så här att pojkar gillar blått. Är jag är ju själv en förtjust i blått sätt. <laughs> Eller så är han bara en Ja. <laughs> Men du, jag hade en fundering för resten. För under hela filmens lopp så Nämner de att Terminator är en så kallad cyborg. Mm. Eller cybernetic organism som hela uttrycket egentligen är. Och det är egentligen, för den som inte känner till, så är det hybrid mellan maskin och organiskt material. Mm. Och traditionellt inom science fiction så är det en människa, eller ett djur för all del. Men oftast en människa som utrustas med maskindelar för att ersätta och ofta också förbättra delar av kroppen. Robocop är väl ett bra exempel på just det här med hybriden mm. och även då Ghost in the Shell, den japanska animen. Mm. Poängen är att maskinen och organismen lever i en slags symbios- de, de fungerar inte utan varandra. Och tar du bort det ena så slutar det andra att fungera. Och det är ju en klassisk sån här eh, science fiction-grej. Mm. Men jag vet inte om jag tycker att det är rätt begrepp att använda i Terminator. Nej, för Terminator har ju snarare, den har ju nästan tagit på sig den här, den här huden av eh, bara praktiska skäl för att kunna smälta in i omgivningen mm. för att lättare kunna då, helt enkelt förstöra mänskligheten. Det är som något slags nödvändigt ont nästan. Mm. För det är ju inte som att som att maskinerna älskar människor direkt. Utan det är ju det är bara ett sätt att smälta in och lättare att kunna bli mer effektiv. Och i, i just det här fallet med tidsresandet också. Att tidsresandet förklarar ju Kylen då att det, det funkar ju bara med just ja, mänskliga organiska former. Och det är ju det som gör också mm. att en kan ta sig... Från en tid till en annan. På grund av att de har den här tjocka vävnaden runt om sig. Som då lurar så att säga de här tidsresningsmaskinerna. Att verkligen fungera för dem också. Ja, det är väl någonting med processen. Att bara det levande kan resa. Men är det då något oorganiskt i kombination med det organiska så funkar det ändå. Men som du säger det är ju bara kamouflage. Ja. Han har ju inte det för att han behöver det. Nej. Och han fungerar ju lika bra rent tekniskt utan. Ja, oh ja. Nu är det ju ingenting som utforskas direkt i filmserien, men det gjordes ju en tv-serie som jag bara trodde höll i en säsong som hette The Sarah Connor Chronicles. Ja, just det. Och den kan vi väl naturligtvis diskutera och hur bra och dålig den var så att säga. Men en detalj i den är att en Terminator- ...har blivit av med sitt skinn och inte kan utföra sitt uppdrag. Så hans uppdrag blir att förnya huden mm. genom en serie incidenter under ett par avsnitt. Mm. Så är det en sidohistoria kan man väl säga. Så det är som sagt bara mer ett kamouflage och ett nödvändigt ont som att... För att göra sitt uppdrag. Men mm. den är inte i behov av det. Den slutar Nej. inte fungera utan det. Nej. Och då tycker inte jag riktigt det kvalificerar för begreppet cyborg. Nej, inte jag heller. Det här är ju robotar som bara har förklätt sig. Mm. Det är exakt vad det är. De påpekar ju dess Kyle påpekar ju dessutom att en tidigare modell av den här roboten hade gummi som hud. Ja. Och att de var väldigt lätta att känna igen just därför att det lurade ingen. Nej. Inte för, ja, förvånande Och det är ju en av anledningen till att Skynet och maskinerna har, har gjort sig det här besväret Att faktiskt utveckla den här huden där ja. För att annars så kan de inte lura människorna mm. Mm. Annars hade de ju struntat i det mm. Som sagt, de är inte särskilt förtjusta i oss <laughs> Nej, exakt Alltså Terminatorn är ju bara utvecklat för att kunna utmana människor Och det här handlar ju bara om att göra det mer effektivt Det är en uppgradering Mm och det, och det är alltså inte en uppgradering som det hade varit kanske en uppgradering för en människa då att byta ut sin riktiga arm mot någon slags robotarmar för att man ska bli starkare och så vidare utan... Det är ju verkligen en helt annan form av uppgradering i det här fallet. Naturligtvis, det, det går att diskutera. Jag, jag vet ju att det finns fans som tycker att jo, det kvalificerar ändå för att den kan inte utföra sitt uppdrag utan och därför är den beroende av. Mm. Visst, men vad drar huden för nytta, alltså organismen för nytta av att vara bunden till roboten? Ja, ingenting. Den får ingen näring så den ser ju allt sämre ut med, mm. <laughs> under tidens gång och etc. Mm. Så att nej jag tycker inte det är självklart och nej det, jag tycker inte du kvalificerar men det är jag som är gnällig igen. <laughs> Ja, men det, det är en bra poäng som du gör. Jag, jag håller med dig på den punkten, det gör jag. Mm. Sen gör det ju inte det, det gör inte... det försämrar ju som inte filmen och jag, jag sitter inte och reflekterar över det och så här muttrar i mitt huvud. Men det är ändå en liten kul detalj sådär att man kan lyfta ett finger och, och påpeka och få folk att tänka till dem. Ja, men problemet som jag ser det inte för att jag sitter och rätar mig när jag tittar på filmen utan det är mer en reflektion. Det är snarare det att många slänger sig med begrepp som de inte riktigt förstår. Ja. och säger, jo men det är så här mm. nej det är det inte men du har valt att kalla det så för att du tycker att det låter bra mm. det betyder inte att det är rätt mm. <laughs> och man ser det ofta i science fiction och fantasy också att man slänger sig med ord och begrepp som, som låter spännande men som kanske inte alls är vad det är man faktiskt försöker berätta eller beskriva både cyborg men också Android var mm. också sånt här det är, det är lätt att missbruka för mm. det låter coolt får man väl säga det låter och det är ord som man vet att om oh, de här orden känner folk igen ja, ja men det betyder inte att att det är rätt ord för rätt sak. Mm. Ord betyder faktiskt saker. Du kan inte bara säga dem hur du vill. <laughs> för då får du ju också vara beredd på att folk kommer att börja ifrågasätta det. Ja, visst. Och jag menar, det, det är en petitess. Det är det. Det är en onödig grej att gnälla på. Mm. Ja, men det är ändå ett så tydligt exempel på att det är, det är fel ord för fel beskrivning. Ja, ja det är ju ändå den här tiden också, det är 80-tal och att mm. använda begreppet cyborg, det är ju riktigt häftigt ändå. Det är klart det är. Så att jag förstår att man tog till det och att folk förmodligen inte direkt reflekterar så mycket heller över utan bara jaha, det är det som är cyborg. Eller jag har hört talas om det där och det blir lite mer spännande och sådär istället. Men som sagt, det kanske inte är helt, helt rätt begrepp. Det, det går verkligen att diskutera och jag är helt på din sida där för jag tycker också att man ska skilja på det där ganska grovt ändå. Alltså det, det är en Terminator, det är, det är inte vad jag kallar för en cyborg. Nej, nej, nej. Det är en förklädd robot, helt enkelt. Ja, mm. en liten parentes sådär. Men en, en parentes med ett utopstecken som ändå är värt och tycker jag också att, att verkligen belysa och stryka under. Men äh, vad skulle en podcast vara utan att man fick gnälla lite? Ja, precis. <laughs> <laughs> Så man känner sig tillfredsställd? Ja. <laughs> Den inre nörden har fått komma till tal. ja. <laughs> när vi ändå sitter och är podcastiga av oss och, och gör någon form av webbradio där vi, där vi sitter och, och gnäller lite grann mm. eh, det musikaliska i filmen det finns ju ingenting som är så ikoniskt som den här temalåten eller det är åtminstone en av de låtar som verkligen är fantastiskt ikoniskt. Det här, den här dunkande musiken, här, du dun dun dun, som verkligen mm. är Terminator. Det, det är så himla snyggt hur man rullar in i bakgrunden ibland. Det påminner lite grann om det här när vi pratar om hajen också. Hur hajen har sin egen lilla temalåt. Det behövs bara liksom en kamera i vattnet och den här början på låten. För att man ska förstå att det är någonting hemskt på gång. Och det är samma sak när den här dunkandet kommer från, från just tömningen i musiken. Sånt tycker jag är väldigt snyggt. Vad jag inte tycker det är så himla snyggt. Det är musiken överlag i den här filmen. När, när det kommer till jaktscener och action och sånt här. Jag vet inte riktigt vad de håller på med. Men det här är ju 80-tal så jag får ju försöka ha lite överseende med det, men jag tycker bara att det är ganska komiskt idag. De här syntarna man slår på. <laughs> slår på, jag menar det. Jag kände väl inte att musiken stack mig extra mycket i öronen, men jag kan förstå de som tycker att det var en, ett närkör. Särskilt med tanke på den mycket pampigare musiken i tvåan och trean. Där de ja. Men det är nog en budgetfråga helt enkelt. Ja, det kan det faktiskt också vara. Självklart också som sagt, det här är 80-tal Terminator 2 är från 90-tal och visst 90-talet hade väl också sin väldigt unika stil på musiken och, och tonen lät då. Men när det ändå finns en, det här är det kanske om Sverige kyrkan, men när det ändå finns så här omgjorda versioner, jag vet att det finns någon typ av Terminator- remastered utgåva där man alltså har putsat till just bildkvaliteten och det kan säkert behövas alltså bara för att det inte ska se så himla videokassettbandsaktigt ut men jag skulle snarare putsa till musiken än bilden <laughs> Fast nu är ju musiken egentligen en del av filmen, så jag, jag förstår tanken att hade det inte varit snyggt att klippt om och ta en annan musik? Men, ja, just när det är så här jaktscenar och sånt där. <laughs> Men äh, detta är ju musiken som faktiskt hör till filmen, jo. och även om jag inte tycker att den är så där särskilt vass, som sagt den stack mig inte i öronen, men den var inte ikonisk på något annat sätt heller, mm. förutom nu naturligtvis Terminator-musiken Ja, där. Precis, dun, dun, dun, dun. Ja. Men så det får man väl se som det goda som kommer ur den här filmen. Ja, det är där skratten kommer för mig <laughs> <laughs> Åtminstone för musiken, för där är <laughs> mycket bra annat, men ja, Du som är mycket mer musikintresserad än vad jag är, <laughs> förstår jag har um reagerat på det. Men ja. jag tog det lite för vad det var. Ja. Men det är bra. Vi har båda var sin liten parentes och där som gör att det kliar lite grann. Men, men som sagt, det är ju ingen jättestor grej att klaga på. Det, är det ju inte. Alltså jag förstår varför den här filmen har lagts i filmarkivet. Ja. Där de väljer ut filmer som har haft ett extra värde att bevara för framtiden. Därför att Oja. den är värd helt enkelt. Ja. Där är mycket här som är imponerande för en film med den budgeten. Den tidsåldern också vi befinner oss i. Mm. Som sagt, det är, det är en riktig actionrulle för sin tid. Mm. Har man inte sett den så är den väl värd att se. Mm. Och det är väl så vi skulle kunna faktiskt sammanfatta det här avsnittet också. Sevärd film. Mm. Ofta överskuggad av sin uppföljare. Men fortfarande mycket sevärd. Mm. Mm. Ja, man skulle ju definitivt se den här innan man ser tvåan. Det är som sagt, det är säkert mer prat om tvåan, men man måste ju börja från början. Och det här är inte en dålig film. Det är bara det att visst, den är skuggas. Det har gått sju år mellan etten och tvåan. Och tvåan är på. Den är verkligen helt annorlunda. Men det Alien 1 och Aliens, också väldigt två annorlunda filmer men fortfarande man, man ska se båda. Och Cameron som gjorde uppföljaren där också. Ja, också. Mm. Mm. ja det är, alltså, han är en jätteduktig regissör så att man ska absolut se de filmer han gör. Mycket av det som händer i tvåan är ju direkt kopplat till vad som händer i ettan. Mm. Mm. Så att mycket får ju en, en naturlig förklaring om man har sett ettan ja. först. Det är väldigt sällan som det inte är värt att se ett original innan man går till en uppföljare mm. Och det här, är, det här är verkligen inte någon, någon form av undantag Utan alltså ska man se Terminator 2 för att man har hört talas om Terminator 2 Då ska man börja med Terminator Sverige det, det är vi rörande överens om mm. Se gärna Terminator 2 men se den här först den är värd sina närmare två timmar utav din tid. Du ångrar dig inte om du tycker om actionfilm, en laddad handling och mycket som står på spel. Arnold Schwarzenegger. Ja. <laughs> Sjukt och grejer. <laughs> det ser cool ut. Är det, är det inte ett utropstecken bakom den? <laughs> ja, det är det definitivt. Ja, så. <laughs> det finns en anledning till att han var actionkung på 80-talet. Jag tycker faktiskt att han är c Ja, Oh ja. jag blir så här lite man trampar mig lite på tårna om man säger någonting annat ja, men man kan se Schwarzeneggers filmer med en liten ironisk twist ja, och det är att naturligtvis så gör han sig väldigt bra som actionhjälte med stora vapen som står och mm. skjuter åt höger och vänster och brålar mm. mm. gärna med en cigarr i mungipen <laughs> och, och det är häftigt bara för den sakens skull men ja. Man kan se den ironiskt också och titta på det liksom där det blir alldeles för cheesy. <laughs> ja, det är en viss behållning som i synnerhet gamla filmer har. Som många moderna nyversioner inte klarar. Alltså de stryker den biten i tron och att det skulle sänka filmen. Mm. Och så visade det sig att det var en av grenarna som gjorde filmen. <laughs> Precis. Se Terminator, den är värd. Arnold Swatzengård är alltid värd. En rulle med Arnold, det kan aldrig gå fel. <laughs> Och med de visdomsåren så tackar vi så mycket för oss. Jag heter Daniel Arling. Och jag är Thomas Engström. Det här är Eskapisterna